Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Vécsi Szabad Rádió lehet más a világ határtalanul című magyar nyelvű társadalompolitikai műsorában. Szilveszteri különkiadásunkban a Magyarországi Nőmozgalom történetének epizódjait villantjuk fel korabeli írások és zene segítségével. Zene Kis-magyar feminizmus történet A modern nőmozgalom első képviselőit érdeklődve fogadta a társadalom. A Tólnai világlapja például 1904. szeptemberében bemutatta a Feministák Egyesületének elődjét. Az életgyönyöreit már Ádám és Éva óta megosztjuk a nőkkel, de azóta nagy idő telt el s ma már az élet fáradtságait, a munkát, a kenyérkeresés gondjait is megfelezik velünk a nők. Alig van már pálya, amelyen ott ne szorgoskodnának a világ szebbik teremtései, mégpedig olyan buzgalommal és rátermettséggel, mintha csak arra lennének teremtve. Egészen azzal az előrelátással, a jövőre való készülődéssel választják meg a pályát mamára nők is, mint a férfiak, és elhódított modern jogaik védelmére és egymás támogatására egyesületben is tömörülnek. Budapesten is van ilyen egyesület, a Nőtisztviselők Országos Egyesülete. Nem csak terefere, amivel úgy szeretik megvádolni a hölgyeket, nem csak ez folyik ebben az egyesületben, hanem hasznos tudnivalókra is oktatják, s a különféle kenyérkereső pályákra képesítik a fiatal kezdő leánykákat, könyvitelre, magyar-német levelezésre, vita-gyorsírásra, gépírásra, francia és angol nyelvre. Az üdvös egyesület elnöknője, Swimmer Rózsa kisasszony. Rózsika, ahogyan sokan ismerték, társnőivel hamarosan újabb egyesületet alakított, amely már nevében is feminista volt. Ahogy az már lenni szokott, a vicclapok is reagáltak az új divat megjelenésére. Mint például a következő bökvers. Ó, az a feminizmus! Egy nyolcadikos gimnazista, mert új eszmék körébe járt, lett borzalom, lett feminista, s több tettekre kész. Szilárd, mamája sápad haloványon, szólt, ez megint minő dolog. Hisz így néked, kedves léányom, én férjet fogni nem tudok. A századfordulós feministák nem zavartatták magukat holmi apró Vitatkoztak, szervezkedtek, lapotattak ki. A Nő és a Társadalom című folyóirat változatos témái között találtuk a következő hirdetést. Higiénikus-esztétikus tornával törekszik a női test megszépítésére, egészségessé fejlesztésére, berkesné melataktásunk, hamar népszerűvé vált tornakurzusain. Nem elég a fűző levetése, meg kell tanulni a békjóiból kiszabadult csontváz és izomzat használatát, a helyes testtartást, ülést, állást, ritmikus járást. Különböző gyakorlatokkal idegezzük be izmainkat, hogy lehetővé tegyük gazdaságos és célszerű kihasználásokat, hogy elejét vegyük különösen az ülő foglalkozású nők gyakori bajainak. Berkesné taktársunk, aki Skandináviában és Németországban tanulmányozta testgyakorlás különböző rendszereit, tapasztalatait sajátos egyéni rendszerben egyesítette. Folyóhó 15-én kezdi tanfolyamait, amelyekre jelentkezéseket elfogad naponta 11-től 5 óráig. Kelt 1913. áprilisában. Más nincs ez is a ma már Az egész világ Pollári Pollári hol, lári, hol, lári, hol lári, Ha nincs dományom, Én azt se válom Minden lovál van Van kidele Ha teki fog kapat bennem Azért Van én négyem Jó kettem they're talking for A lot in one line is hogy rendőrségi híradás adta az alapot a tömör társadalom kritikára és az elkeseredett gúnyra. A higgadt nem. A nő és a társadalom 1913. májusi számában. Előbb a férfiaknak. Ez a jelszó, ha a jogkiterjesztésről van szó. Miért? Mert ők különbek? érettebbek. Egy ilyen különblényről írtak a minapalapok. Szóváltás közben agyonütötte feleségét magyar csernyén, Tóth János gazda. Letartóztatásakor a gyilkos férj azzal magyarázta tettét, hogy az asszony sokat beszélt, és ezért ölte meg. Vajon hány államférfi maradna életben, ha férfiakat is ölnének, mert sokat beszélnek? kezdődött a vége. Ott láttalak legelösször, nem is olyan régen. Megígérted, hogy én tőlem soha el nem válnám. De szép voltál a kávéha, Ugyancsak lapjukban hirdették meg különböző rendezvényeiket, kirándulásaikat. Ilyen alkalmakkor talán elénekelték azt a dalocskát is, amelyet Máj Marcali Erzsi fordított le angolból, és amely éppen passzolt az Ez a kislány megy a kótra dallamára. Az öt éves pici lányka, s ötven éves mamája. együtt halad, egy kalap alatt, és számukra egyaránt nincs szavazat. Páváskodó cifradáma, s dolgos leány ezer számra. Együtt halad, egy kalap alatt, és számukra egy nincs szavazat. A XX. század közepére csak nem minden országban szavazati joghoz jutottak a nők, tehát a feminizmus első hullámának legfontosabb követelése megvalósult. Mégsem változott meg alapvetően a helyzet. Erre a problémára kereste a választ a feminizmus következő nagy fellendülése, mely az 1960-as, 70-es években zajlott, szerte a világon. Azonban az úgynevezett második hullám a vasfüggönyön nem juthatott át. Az egyetlen női lap 1968-ban így fogalmazott. Lenin világosan és elvi alapon határolta el a kommunista nő mozgalmat, a feminizmustól, amikor megállapította a nő társadalmi és emberi helyzete és a termelőeszközök magántulajdona között elválaszthatatlan összefüggés van, és ezt erősen ki kell domborítani. Ezzel elhatároljuk a mi mozgalmunkat a feminizmustól. Így aztán a feminizmus kifejezés is újabb évtizedekre eltűnt a szótárból. Egy szerzőpáros 1971-ben humoros könyvet adott ki a férfinő kapcsolatról, Munkájukban ironikusan szemügyre véve a két nem kapcsolatának visszásságait, de kritikus megjegyzéseiket karikatúrák, vidám jelenetek és írások közé rejtették el. Hallgassuk hogyan! Kertész Magda, Szőrszabó József! A nők előbb jöttek le a fáról. Eloe ember Jánosné összeszedte a bátorságát, és egy nap így szólt: Eloe ember Jánoshoz. Te, Eloe ember János. Mert azokban a régi szép időkben bizony még a feleség sem engedte meg magának, hogy csak úgy, egyszerűen keresztnevén szólítsa a férjét. Minden valamire való ember leköltözött már a földre. Itt lenne az ideje, hogy mi. É, oda! Nézett le undorral a földre! Eloe ember János. Soha! Eloe ember János né? Szeretném tudni, miért nem jó neked a föld. Mert mindent kritizálsz, mert mindent megmoroksz. Ezért nem jutunk mi soha magasabbra, Még a fán is csak az alsó ágakig. Eloe, ember János nem vesztette el a higgadságát. Eloe, asszonyi fecsegés egyik fülönben a másikon ki. Először is ott lenn minden piszkos, rendetlen, elhanyagolt. Morogta. Nincs egy hely, ahol lehetne ülni. Mindenféle utálatos vadállatokkal van tele, amelyek mint tudjuk, bacilus gazdák, és a legkülönfélebb nyavajákat terjesztik baktériumok révén. Azon kívül még fel is hallják az e embert. Természetesen más lenne a helyzet, ha valaki rendbe hozná! Egészen más! És eltátson azokat a tekeket! Tette hozzá kisvártatva, csak úgy mellékesen, miközben ragyogó, értelmetlenségtől csillogó tekintetével fotó, lapos pillantást vetett eló e ember János-nél. Sajnos én magam nem érek rá. Halaszthatatlan teendői vannak. Délután Gorilla rihárta rendezünk társadalmilag rendkívül fontos, Kókuszdióhai tási versenyt! A tekintőjemről van szó? Később meg katalogizálnom kell Kagylógyői Teményem legértékesebb darabjait. Elő -e ember János né, azzal a finom női ösztönével azonnal megértette, miről van szó. Majd a két kislányunkkal kitakarítom a földet. Előzzük a bestiákat is. Előe ember János némi rábeszélés után kegyesen bólintott. Na, nem bánom, ma már ennyire foszírozod. Legyen meg a szórakozás. Előe ember né két lánykájával alaposan fölszerelte magát az előháztartási boltban, előtisztítószerekkel, és mindhárman legúztak a földre. Minden dudvát, gaszt, zsurmót kigyomláltak. A talajt tangópasztával kifényesítették, a fenevadaknak felszólítást küldtek, hogy 24 órán belül adják el a terepet, különben kipellengérezik őket, az itt az elője emberek beszélnek című kő A gyönyörűen kifényesített fákra, fűre földre, Hiába a női izlés, csak női izlés, Kis csillagterítőket helyeztek, A sarokba pedig előttörpéket állítottak. Elő ember János bokros teendői között Azért szakított egy-egy pillanatot, Hogy lapos tekintetet vessen a földre. Na, egész alakul. Hú, alakulgat! biztatta jó indulatú türelemmel a nőket. Amikor már minden ragyogott, tündökölt, és a felszólításnak engedve valamennyi vadállat, hanyat homlok elhagyta a terepet. Az ős az ős elefánt, a kartfogó tigris, az ős medve. Eloe ember János leszólt. Hú. Micsoda szerencsés és én is pont most végeztem. Azzal lassan, méltóság teljesen, ahogyan családfőhöz illik, lemászott a fáról. Amikor leért, megvetette lábát a földön, és egy-egy csillagterítőn, majd kiegyenesedett, körülgordozta pillantását, a kiszidolozott, leporszívózott, lecsillagterítőzött, törpésített vadállattalanított földön, és szinaj gőggel felkiáltott. Orcánk verítékével, két kezünk munkájával, időt, strapát nem kímélve, meghódítottuk a földet. És, mert egy csöppecskét füllentős volt, hozzáfűztek. Mi? Eloé férfiak. Majd csodálkozva a három Eloén-nőhöz fordult. Ti még itt vagytok? Mit kerestek itt? a konyhába! A tűz mellé! No, <gül> Amelyet néhány százezer év majd feltalálok. Minden áron férhez menni Nem kell tőlem félni Soh, A szívem ezt az ki kellene Mert én az igazit keresem Én! Nem akarok minden áron Ázasságot Élet célom Nem az esküvő Én megfigyeltem miért rosszul járnak mások S végül is egyedül lesz a nő Ha vagy hosszú a szeretetből pusztám, egyre marhat majd a bú. Cs Alig ez két hétre már, hogy visszamehet, a ma hogy a csillagokba sajt ez Én nem akarok minden áron férhez menni, nem kell tőlem is sohasem. A szívemet az ki kell előbérdemelni, mert én az igazit keresem aadbbi hosszú bán a kerelembő Egyszer marhat majd a bú alig egy-két hétre mához vissza lehet a lalmához Nézheted a csillagok a Én... szomorú hogy mi a helyzet napjainkban a nemek viszonyának terén. A témával foglalkozó tucatnyi irányzat felsorolása helyett hallgassunk meg két dalban elmondott egymástól különböző véleményt. Sem kérdezném, mi az, amit nem szabad Egy álló éjszaka, bőgetnőm a motoromát És akinek nem tetszik, megmutatom, mit szabad Más hangvételt képvisel búcsúzó zenénk. Műsorunkban közreműködött Franco Emilia, Horányi Károly, Káspári Jánosnyi Erzsébet és Sárosi Attila. Elbúcsúzunk önöktől, boldog új évet kívánunk. Vlasic Judit és Elekes Irén Borbála. <gül> Egészségünkre. Egészségünkre. Egészségünkre. Nem volt ez, ez csak. No, fel már. Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy másmit mond. Semmit nem bánok meg, még a jóket tart. Tudom, hogy lesz egy pár órám, ameddig senki nem szól rám. És csak békésen fekszem a fűben majd. Voltam tündérlány. Éppen néztem és volt rajtam két nagy száj, Közben felnőttem és most már felnőttem Voltam példás és áldott jó mindenben Ebből végleg elég nekem most mennem kell Mától más érdekem uh -oh. Ma végre jól vagyok és pont Nem érint meg, hogy más mit mond. Végig sem vecem a...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 csak csak sem fekszem a fűben ma éjj, majd vagyok és Jól vagyok és pont vagyok Én és ment, pont, és pont, Semmit nem vádok hát, Még a jóket tart, tart Dom, hogy lesz egy Ameddig senki nem szól és rám és csak békésen, fekszem